Horretaz gain, lehen eskuntzako bozgarren eta zeigarren mailan dauden eta dibertsitate funtzionala duten umeek ere, ama urte urtea mugarekin bertan parte hartzeko aukera ere badute. Aurten bi berretasun eskeniko ditugu, Euskar Arloa e, bueno, esfortzu batekin dugu, eta alde batetik txanda bakoitzak bi egun gehiago irango ditu, eta bestalde talde bakoitzak egun osoko irtera bat egiteko aukera izango du. Ordutegi finkatu batekin. Aure eskuntzako guztiak, amarrekatik ordu itterdiak bitarte eta lehen eskuntzako partaide guztiak berriz, amarrekatik garratxaldeko goztak bitarteko txango bat egingo dute. E, ziur ez dakik gu planteamendu batzua ditugu, baina badakizu adjudikazio bat egiten da publikoak horren baitan, suertatzen zaion elkarte edo beraiek ere proposamen batzuk egiten dituzte, baina bueno, beti ere izi alde lotute izango dira, eta dudik gabe, ba, dinari egokituta ere. Pintzatzen bai. dut, biegun gehi izan da, txan dara koitzeko, eta egiten aurre kontualdeti... Aurre kontualdeti aldak ez daukagu, Baina, bueno, aukera txiki bat sortarazi saigu gehiegi aurre kontua igo gabe edo modlaketa batzuk eginda proposamen aldetik eta bueno, ba, egitea pentsatu dugu eta gure esperantza da aurrera aurrera ateratzea.